E kichwa chasomo la leo kinasema Ufarme wa mbinguni kutekwa na wenye nguvu Ufarme wa mbinguni Ufarme wa mungu kutekwa na wenye nguvu Tuyo kichwa somo la leo e Mtu tuende katika matayo mlangu wa kumina moja tu, e, e, Mstari wa kumina mbili Tuende haraka Natayo kumina moja kumina mbili Natayo kumina, kumina mbili Natayo kumina mbili Natayo kumina mbili Anaisema ni yesu kristo mdomoni mwenye wanahitakinena kwa tunyo chake. Tangu siku za yohana mbatizaji Hata sasa ufalme wa binguni hupatikana kwa nguvu Nao wenye nguvu wa uteka. Na akaihubini mahali pengine kwenye ruka Mtu isome nayo kama rukumi matayo ruka malko Kwa ndewako wakulia kwa biblia yako hapo Hapo Af... Af... kinaji ufata cha tatu pare ni Ni njiri hile ya ruka. mungu Nungu mara ya piri akaifundisha tena pale Ruka kumina na sita kumina sita luka Ruka kumi... na sita kumina sita Anasema hivi Anasema torati na manabi Zirikuwapo mpaka yohana kangu wakati huo Habari njema ya ufalme wa Mungu hutangazwa na kila mtu kujiiingiza kwa nguvu. Amina. Lingana na neno la Mungu kama utangulizi. Kulingana na neno la Mungu. Ufalme wa Mungu uwezo kabisa na Biblia kwa uko Yesu mabwana ameufunua kwa vangu wote machoni na mataifa yote. Lakini eh, ivi sisi uko dar esalamu ndiyo dawasa wakifungulia maji yakafika mtaani wako usipofanya bidii ukatafuta ndoa, na visima na nini yale yani, maji yatakuja ya moja kwa moja yaingie jikoni kwako mpaka ufungue yani kuna kitu yani mungu anatoa wokovu lakini wenye nguvu ndiyo? yani bidii flani inahusika eh Sapuzi mwana tuwekea kanisa linoro kubiri wakova kariweka mahali hapa Uzipo kuenda pale lilipo kajifunza kweli Au labda serikali ikatoa elimu bure Ukawa ototoko wanakawa pale nyumbani Watakutana na hile elimu bure kule Fana baka waifate ilipo lakini metoka iko bure Wokovu ni bure wokovu ni uh, hauna garama hauna nini Lakini bibina sema, na hukovu kujina lake jingine ndio farama bengo ni ndio farama ya Mungu ndio nini Una, anasema hasa tangenya kati za alipokuja Yohana Baptist atakuja kueleza marake nini eh ulianza kutegemea bidia mtu eh dasia wana bidii eh wewe na mimi kuna watu wanakuwa na Biblia ngapi kwenye familia zao nyingi tu unaweza kukuta una Biblia iliyoandikwa kwa Kiswahili ukawa labda naye ya Kiingereza kwa wale wenye kuja kwa Kiingereza ukawa nazo za Kiswahili nyingi kwenye simu nyingi nyingi na nini lakini ukajikuta unaeleza miaka 20 hujajua kusoma hata kitabu kimoja kikimaliza eh hapo malana yake ni nini habari za ufalme wa Mungu hujatumia nguvu kwa sababu zipo lakini hujautekee amenina cho kuomba ndugu naye nisikiliza nampendaka kwanza naomba kwa sababu karibu nikuja Mulioko hapa sina shida, najua mnasikia Lakini anza na wea mbae unatufatio katika mingine mingine na nini? Fanya bidii ili kusudi ujiingize kwa nguvu katika ufarma mbinguna Na hii eleweki Hai kwamba ni kwa wema wa bidii zetu na kazi zetu Unautupo ufarma mbinguna pana Ni ile kujiweka tayari ili kusudi uweza kufanya kazi katika masha yu Eh, ni kuele kuu karibia biure na mimi na mimi Nitawakaribia tao nini mungu na katika yako boni. Amen. Eh, lakini ukiena mbari, mungu ata kwa kuamuda. Atakwambia na hauko uliuko joe, labda ni kundo ukapotia, anaweza kawaacha kundo wake tisina kenda. Akaenda huko njikani Haka kutafuta, tafuta Lakini hata kuwa mungu ane, anayishi Kwa kutafuta vikondo vili ujipotesa vinyo mm -hmm. He unajiteka Aha Unigana neno na mungu Mungu anatutaka Ujume tunopata Kristo hataki watu goi goi Kristo hataki watu wa Wazivu Anaataka watu hataki watu legelelege wa legevu eh Kristo napendezwa. na na ufamu wa kuna na watu wenye bidii na mi mingi ya maandiko kuto tayon. Ee eh. una kama sasa ata ni panini una kama historia ya fuluwa una kama kujato ya kwanza miri tisa una kama akili hasi farm waramio fikiri. Aja aya aya fikiri vitu ambazo ambavyo Bwana amewaandalia wampendao. Anasema ni vikubwa sana. Eh, ni vikubwa sana. Na hivi vile anasema katika ini ifungue. Ebrania sikilizeni. Ebrania 4:1. Ebrania 4:1. Nikaoja kama ingia ndani ya hoja, hoja bado dukoo tunaangalia zile habari za nguvu. Lakini tunaangalia zile nguvu zinatupeleka kupata kitu gani kizuri? <coughs> <coughs> ebrania eh, eh, nemoja nasema hivi uh, Uo misali wana napenda kidogo kuurejerea ku Una nipa matumaini Anasema hivi uh, Hakiandika Paolo wakiandikewa ebrania japo watu Masema sio paolo ni paolo Misali wana nasema basi eh, Misali kwanza Ebrania nemoja nasema Basi ikiwa ikarikuwa hadi ya kuingia katika raha yake Na tuogope moja wenu azija kaunekana Ameikosa alikuwa kweli adei kuna motivation mbili kuna motiva kuna vitu vinavyo kuna motisha mbili tuita kwa Kristo ukiacha maisha ya hapa duniani ambayo ni, ni, ni temporary na sio guarantee eh. ni ya tu wala sio yana uhakika moja kwa moja kwamba kwa tukifuata Kristo ndo tutalipwa mazuri hapa duniani haina uhakika 100% na sivyo Mungu anavyoruhibia anaweza katupa anaza. lakini kitu ambacho kina guarantee ni uzima wa milele na raha ya milele. Ingewe ni <tos> arivuweka kama garanti kama ulale kama kama warrant. Ameni. Na nikapokoja na neno hili eh hey. nicho anachosema. Eh hey. anasema sasa kuna mo, kuna motisha mbili. Motisha ya kwanza ni ile raha ya milele. Lakini motisha ya pili ni yule asiyeipata ile raha ya milele hata akakukatika mazingira tu ya kawaida pana anakaa katika mateso ya milele. Eh. Unaona kwamba vyote vina nani? Vina, vina vina sababu ya kutufuta kwa Kristo. Yale yani mateso tu pekee yake, hesoo kuchunguza, mateso ya mirene ni ya kutisha kuliko raha ya milele. Eh. Na anatumiwa na, wakati mwingine anasema natuoogope. Leo hii watu hataki kusikia habari ya by the way, Kristo mtu muema mtu muema ni mtu mwenye hofu. Hofu ya Mungu. Ukisikia mtu hana hofu ya mungu Mogope Unaenda kuposa mke binti Unaenda unakijana Unamona kapisa sio mtu asili ya hofu ya mungu Uyo mtu mogope He Hofu mungu ni mungu Lakini inamana pana zaidi ya hiyo Hapo ni hilo La kuhofu Kata ya mungu itakai kukunja bada ya hapo He Kulikana lana mungu anasema ufarma Mungu ina. Waya ni kuuliza swali, emji tafakari usinijibu, ji tafakari mwenyewe. Au useme mke, labda sikuwa vizuri lakini inataka niongeze bidii. Ukijiangalia unavyoenenda wewe katika Ukristo wako. Je, unaingia katika neno la hawa watu wenye kuteka ufarma mwingi kwamba niwe huko miongoni mwa wale wenye nguvu. Umeweka bidii. Una soma neno la Mungu kwa bidii? Eh Aunataka ha, kuwa hawa wa, legi, legi legi legi legi haina ma haina haina faida. Rikana neno hami, amani ha, ni mimi ni Kristo, kazi yangu ni kuafafanua. Kim singo neno ni na apa, sasa so, unikenana kwenye mistari yote miwili harioni kutunia katika foundationi. Emtoto kutoka angalia vipengi, tutangalia vipengele vili, asio vingi vitatuli, vitatuli. Vina vo hoja. hii habari hizi nguvu ni katika ma, katika muktadha upi katika aspect zipi ni nini nifanye ni enene vipi maana kwa somo unajua ujumbe lakini hujui unafanyaje kazi Ujui unes, unakuwa halijakamilika sasa twende katika pengine ni aishi maisha vipi ushudi niweze kufanana eh, na watu wanao teka ufarma mbinguni kwa nguvu eh Actually kwenye King James anatumia neno the violent Violent hini kama watu Violent hini watu wana mna gani Wenye fujo fujo He watu wenye fujo fujo si wale watu wana pita jemani Kuvwa wabarikistana MC mameni ni waombe Anapita hivi kama vile ananyata ah, Anataka mtu wakati mingina anabweka Oazungu nasi tu kubiri watu naona kama turofuyo, eh, unga nataka, ansema pika pasa sauti. Yeyi pula, sehemu, sehemu, unu, unataka ata upenpousi, usiyo uka uka tingi shika, unao kupoku tingi shopepe pamo, upewo na tingi shika mdaote, usiyo ukingi shopepe pamo, upewo Na kujaribu kuficha uongo wao Katika ma-action Ushawe kuhonda ma-mahupiri ya manabi Action ndo zinakua jingi Ili kusudi na mavazi ili kusudi Wakati huko na shanga-shanga Apenyeze uongo E Yani hawana tofauti na hawana matapeli Tapela anakuita huku Kumbe huyu mingine huku unyuma anakukapua E Eh. Pada mungu anataka tufocus Tu Tu Tu makinike Akini Vile vile tutikise tikise mambo Tue somewhat Violent and kia siflani tuwe na kama Nakafujo ndani yako E Paulo Alivu fika Efeso Ule mji ulitika Nasikia juzi yuzi Kuna mchezaji wa mpira Ringia angora siwa wapi Siwa Argentina hajikina mchi katikisika eh sawa watikisika wampira mpira aina ubaya lakini ingekuwa vema zaidi kama wangetikisika kwa injili ya Kristo ikiingia ndani ya mipaka ya Kiafrika mm. the violent watu wenye kama kafujo frani eh Ka, e, ukielewa ukatoka hapa limifujo fujo yako una matatizo sio mimi nimefundisha wala sio nerabu ni ile usiwaache watu akajisikia comfortable katika bidhamu zao litikisetikise kama kuna mizizi ya dhambi imejikita ingoe ili kusudi mtu unyauke ule ule mmea unyauke mchao ule mbaya eh hey. nani moyo <laughs> wako usikie kristo mpendezwa na bidii emtu angalie wa mbinguni unahitaji bidii. Tuangalie pengine. Hem tuende tukasome kwa eh. Kwanza tumeanza na aya mstari mwili. Ana sema anahitaji watu wenye nguvu bidi. Nguvu na bidii ni vitu vile tofauti sana? Okay, ni vitu kikaribu kile kile. C'est tu toute bidii ni nguvu ambayo ina na maksudi. Eh unaweza na nguvu bila bidii, kwaishia kuharibu. Lakini kwa ufupi ni kitu kama kile kile. Hem tuone katika kitabu cha cha misali tuanziye misali mlango wa nane aya natuwa zawadi ya shinge tatu misali na mlango mingako na isamu daka tatu moja mbili tatu aya zawadi meisha misha malisa nimetua daka tatu kwa sumabu inetakue kichwa ni ukenda kitafta amina siku nyingine tu ndakaza sekunde tatu hicho hai mithali anasema hivi Sikiliza mimi tunataka kuangalia bdb hizi Mungu anazovitaka yani tufanye fanyeje ili sio katika mapenzi ya Mungu katika jambo hilo eh mithali 8 Biblia hivi Na wapenda wale wanipendao Na wale wanitafutao kwa bidi Uwatani ona Lewe isu, watu wanamitafta kristo Nakina sema mimi wale wanipendao na wapenda Na sana sana wale wanona Kwa bidi Hakusi ibada Joto halimukachita maa Mvuwa iku ujua mgungu waki anaenda anata mtafta Usingize mpishida na uh, uh, mpira na movie havimsumbui akalala bila kusoma neno na Mungu. Anasema uwaletaftao kwa bidii wataniona. Humu sala unaweza maana zote wokovu, baraka, maisha tine, Kutembea na Kristo kila siku. Yesu Rizona fundi wako akasema alikuwa hivi petro walikuwa na bidii wakati Yesu anaenda kuteso Wanain dah semua cuitan beri mana zaman ini untuk tukar pernah. Wanafikar pari. Wanakah Yesu kanamu mana kujai? Eh ni, mana mnaala? Ah, sama ni Ah, oh. Emrata majipa. Ah, Hamna bidii usiingize. Wao wamwambia usiingize sio bidia Kristo. Mm -hmm. Eh. So, Kifeka zulare, masaya kutosha na nini? Lakini twenda muda wa bidii. Wanao mtoftoka bidii watamuona. Mm -hmm. Soma katika kitabu cha Fafame ya kwanza mlango wa na leo tunakuja kuona legelege. Lege. Watu maisha legelege. Lege. Mkono mlegevi, mlegevu, mlegevu. Au mpendeze Mungu. wafame wa kwanza mlangu wa kumina moja hei eh, maangalia uwe kwa mbye uyu ni Yeroboamu Yeroboamu wafame wa kwanza mlangu wa kumina moja tukisoma mstari ule wa wa shina nane hili mungu aweze kutupa majukumu atupe kacheo kakufanya kazi kwake akupe kanisa akupe familia watoto wakua hubiri Ivi kama Mungu akiona kwamba watoto wako uta utaonyesha maamuzi ya ya, ya ya ya kina nani wewe ma nyimbo nyimbo machafu. Akisema kama <tuk> <tuk> <tuk> ah, watoto naahurumia. Ngoi anisipeleke watoto pale. Akae tu peke yake. Atakuwa amekosea sana. Ah ah, jambo kweli. Eh, I Mungu ili kusudia aweze ku vitu kuweka vitu vyake muhimu. Anaangalia vile vile tu utafanya nini. Tutatuzi tutamfanyia tuta, kazi kasi gani acha mbona kama um, hukua muaminifu hukuweka bidii katika vile vitu vya mtu mwingine je ni nani atakayekupa vya kwako mwenyewe sio tayari mshinde kutuza vifaa vingine mtu mbwaajiriwa hospitalini kwa mfano kuna uwezo wa kufanya kazi ili hospitali kaendelea vizuri na ikaleta profit nani utaweza kuanzisha ya kwako kwa uweze hapana Kono fanu metuatu Kusani wa ishina nane nasema nyo Kwanza kumi na moja Ishirini na nane binasema. Na huyo yerobo amu Alikuwa mtu hodari Haya manino yote ya na namana ya mmoja Hodari Shuja Wea, Shuja ni mtasi ugopi wa ugopi Ana hubiri Ana kemea kitu wala ugopi Ana anajua kama kutatokia mashambulizi Mungu wakia tamtetea Shuja Sulemani hakaona ya kuwa kijana huyo ni mtu mwenye bidi. Haka juu ya kazi yake yote ya nyumba ya Yusuf. maneno, Sifazake ndizo ziliumpa nini? Lio hiyo wa kristo wanaataka katika usingizi singizi wake na uze, na uze mbeze mbeze wake mungu wa muinua mweke juu. Ha, kweli utachukua mtu ambaye mwana kabisa hana impact. Nisa nasema, wenye bidi, ndi wanautika ufamu wa mbingu, wanateka baraka za mungu, wanateka utumishi, pabidi, wanateka ufahamu, wanateka nafsi zao. Wewe wami, usipo iteka nafsi yako, itatekwa na, na mamblaka nyingine. Mm -hmm. eh? Ah, leo sio. Hivyo hivyo. Si. Hivyo hivyo. Hivyo hivyo. Kwani tunaona sifa za huyu ya robamba baadaye hakuwa mtu mwema. Mtu mwingine tunapokuwa na bidii lazima tuwe na nidhamu. Kushagundua watu wenye bidii na usmart vile vile wanakosa nidhamu na adabu, ndio sio? Ndio. Ikosa lazima mungu, tuvi, tu yaani lazima tuvitumie katika mipaka. Eh. Hey. wanaona mtu kama kama Apollo alikuwa na tabia hiyo chunguza vizuri kama alikuwa mshirika wa Paulo lakini alikuwa kama Hana kama adhabu ya kutosha hao wamwambia nenda huku yanaenda huku nini nini ni, lakini anafanya kazi ya Mungu hivyo hivyo nini baadaye watu kwenye kuonekana Wanamfata either Paulo au Apollo kana kwamba wanashindana kwa ajili ya mamlaka kwa. lakini bidii sema alikuwa na bidii kw kw kw kwamba kijaroro kesi ya ukakijaria bidii na wewe ukaicho chaire bidii basi juu yake weka nidhamu kumka kusalimia watu vizuri salimia watu bila kurudisha maneno wako waweze kujua kwamba by the way salamu ni ufunguo mm. eh uwezo ukakutana na watu wana, wana siku nzuri vizuri pamoja kama walipokutana na vizuri mm. eh Eh sana kama ka breakfast fan tu tunasoma na adabu by the way iyo ni kama mfano moja eh kusoma katika hesabu hmm katika hesabu kumi na tati We, hii nisifungue si ni, ni waileze tu hesabu kumi tatu hapa ni musali po thuma wale watu kumi na Mwenda kwenye inchi ya kanani kui Peleleza Saasara iku watu ni kama kui Kupata geografi yake nani wapi, nani, nani, taali, shua, Na ane ya kai wapi Na inakini Tali inchi ilishwa inajulikana Mungu wa shawaheleza Gini tu wanatawa kujua Nini nini akawa Haka watu mamiongoni Mwato yotuma kukua kuna kare Kukua kuna na Yoshua Mwana wanuni Na watu wengine Kumi Makabila kumi yaliobaki rio ba Wale watu unakana walikuwa ni watu Kwazi wa siu unabidi katika imari Watu wahoga Siu majasiri Waka pia kama msa he Tuludi tu zetu mese Hakufai Musa hazima sasa pwana mungu ndo hazima Kwa nini sasa Kwazi wa wale watu Yani Judi hukua katikati yao dukao kama tunaonekana kama vipanzi. Wao ni majaya. Si si majaya tutawaweza yale. Watu wakaanza kulia, wakafanya nini? Akatokea karibu. Basi wewe bidii nyingine wala sio ya matendo. Bidii inaanzia katika dedication. Kamoye. Kweli kabisa. Katika moe. Yoshua, same frana nisema katika Yoshua, mlangu wa muishole, wa shina nini. Mustari wa kuminatana nisema, mimi na nyumba yangu. Tutamutumikia mwana. Yoni bidi. Hata kama nchi yote niyo kwa nayongoza kutoka misli na Musa na nini, mpaka haka nilithisha ile kazi. Ikigoma, ikakata mimi na nyumba yangu. hio ni litamini hio ni bidii malengo basi karem ndayo sho mwenyewe huyo akamwambia Musa akasema Musa eme jamaa tumeaona ni majadi kweli nchi nzuri na nini lakini ya inatekeeka ile tutaiteka kwao nyingine walikuwa na bidii ya rohoni somo Hili ninaweza likaeleweka vizuri au vibaya naomba nijaribu kufafanua yacho dereke vizuri Kuna wakati wa kupima uzito wa jambo ama kulifanya ama kuliacha Kweli alifundisha hivyo mwenyewe Lakini Mungu metangulia kukupa matumaini yale akasema lazima ile nje utawali pale unatakiwa wewe Lakini kuna sehemu nisome kwenye ruka kumina ane anye anasema kwa 14 basi anasema hivi kama mtu ni nani ambaye hapigi mahesabu anaenda kujenga nyumba kasema hii nyumba inaweza kaishia kwenye msingi au ikapanda mpaka kwenye rinta na matofali hapo kwenye badilisha nikashindwa kupauwa watu wakawa wanapita wanalicheka kwamba matofali yamekuwa meusi so kama ukiona kwamba huna uwezo wa kupauwa ukaingia home au nyumba ikatumika acha kujenga ile nyumba utakua na ni manake kwa unabidia alafu usiyoweza kuimaliza pia ni ujinga. Mungu anatakiwa anatufundisha tue na na na na discipline. Discipline ni kama ufahamu wa na imani na na na maarifa kwa pamoja na nini ya kutuwezesha kukamilisha jambo jema. Amina. Mfano mdogo tu hata ni katika mbabla ni kijana na enda Kuna mwingine na kuambia mimi istawa mpaka niwe na nyumba na gari na kiwanja na nini Na kazi zuli na nini Wakati huo ananelea kujichanganya na magonjwa ni Lakini vee vee kuna mwingine anaenda kwa imani hana kazi hana nini hanampa ngo haataka ni tani aendi ah zamani tabarikiwa tu huko huko baraka zitakutaretu ah ah nitakutumia uwezo wa wakubala mambo tuwe na bidii lakini duniani yetuwe na imani tuwe na bidii duniani yetuwe na nidhamu tuwe na adabu tuwe na na na mipango hivi bidii ndio mipango Hapana, kuna watu anabidi, kubwa. Ula munguta lewa menda menu pale. Kule ame katofali mbili. Kule ame, anzeja kamsi nga meisha katika. Eli akawa hakuna kilicho kamirika. Nabiote vikarudi nyuma. Na msa sasa, soma nina ni nini. Nia ugini ya ufali mabiguna kini kutoka katika maisha kila si. Amina. Eh, orang masa masa ni ni ni ni wabi ni ni ni ni memere awu nyuma eh timu lakini igiril Wale watu wale wakina uh, karibu na mana wajifune na mweza aki Yoshua mana wanuni awoshe, Waka mwambia wale kukua nabiti Waka jamani pale tukingia kwa piti Tukiweka mipango tukimia, nini Wale watu tunamua kwenye hili nchi tunakaa Mwza kasema Twene eh. Kusuma katika kita mchamanzo Mlango wathirathina mbili, miunguni wabitu, ya kwa kwa kwa mtu mchwa mungu sana. Ndiye baba Taifa, la wa Israeli na wayahudi njene wa kwa ujumu. Ama usasivi wa Israeli na wayahudi sio wale wazungu wana wale upere kwa mashariki ya kati. wa polish wale na warusi. Kina njene utanyaha wapana. Mizraeli wasasa sasa ni wa rohoni ni mimi na wengine tumeamini Bwana Yesu Kristo lakini tunaitwa kwa jina la Israeli. Na Israeli Yakobo kwanza alikuwa mtu mjanja mjanja. Si ndio? Salimpora mwanzake urithi. Eti tu kwa ndaya ya mtu. Hivi kwa vile ukiona mtu ni, ni mjinga mjinga unampora una karidhika tu so una kwa sababu unamwona hayako makini. Lakini kitu kilichomfanya Yakobo aonekane mpende, Mungu ampendeze Mungu alikuwa ni mtu ambaye Biblia inasema ni industrious. Mtu mwenye bidii. kwanza alipokutana na malaika wakati anarudi kutoka kwa labani mjomba wake akaona huyu malaika bora kama mkomando akaanza kupigana mieleke piga na mieleke piga na tangia sanga mpaka akunakucha jua linaanza kupambazuka malaika akamwambia huyu jamani ni kana kutakucha bar tu na endelea akaona amguse kwenye nini jionga yake na maungio lakini yakoba akasema Kuweza kuona kupaka unibari. Aya sikanini usiku kupaka aswini ni to Mungu akambari kiyako ni Baba wa Mataifa. Amina. Bibi ni ni kuabidi yaki asema ne ne. Sio mwenye mstari. Sijiko Eh, na Kwa kama Mwenye mwenye wasomee 32, 28 na seme Jakobu akakapeke yake na mtu moja Akashinana nae mwereka hata alfajiri Na alipona ya kuwa Hamshindi alimungusa panapo ufungu Wapaja lake Haka teguka ufungu wapaja La Jakobu Alipokuwa kishinana nae Haka sema niache niende Maana kuna pambazuka Haka sema sikuachi Usipo ni mariki Haka mulize jina nako ni nani Haka sema Yaakobo, waka mambia jina lako huta eto tina Yaakobo Huta eto Israel, maana umeshinda na, na mungu Na watu nawe umeshinda Amin. Ni mtu ambaye nikinganganizi fulani Hapa Yaakobo hapa yaakobo Hase ah, unajoku homba Yaakobo Haa wei mtu mtakatifu mpore hapanda Nibidi Ufarme huu Hali uteka Yaakobo Hali uteka kwa nguvu He? Falma binguni na teko kwa na wenye nguvu Biblia na sebo Na naomba ni ereweke vizuri Wakati mgini Edo wa mungu ni gumu sana kuliereweesha Muta nazaka toka na ugumba hake Naomba ni specified no. Falma mungu Maana ya, ya msingi kabisa ni wakofu Kwamba ni naenda katika Falma binguni Ni na tiketi, ni na wakofu, ni na nafasi Ni na kiti, binguni Hicho kinapatikana kwa wakovu, kwa imani, kwa kulikiri jina na Yesu Kristo Iyo ndiyo habali ya uzimu wa mbile ya wafamu Na haiji kwa mba, in, mungu hatafutu wali wenye nguvu in, Kwa mana kwa mba, ni watu wenye misuli, wapamanaji, wenye bidi, walio soma, wakasomeka Hapana, hatafuta mtu waliye tayari nguvu na yotakiwa utayari wetu wa kuendea ufalme wa mbinguni na kuupokea wala kutengeneza kuutengeneza umetengenezwa ufalme wa mbinguni na nini kwenye Mathayo 22 si kama kwenda kwenye harusi ile harusi kuna kitu yule mtani watu walitokao wakachangie lakini je kama mtu hakwenda akakataa na watu walikataa wengine wakasema nada nina José Thanos Angomé nina Mashamba nina Nuno Miguel nina Nuno nina Nuno que é mano mano mano a gente nina nina issue nina emergency Kwa hiyo, ule utayari wakupokea wakovu Ule utayari wakusikia mumbina na kubini wakovu Ukasema ngoja ni usikilize na ukabari Kwa sababu so, kuna mtu anahama ya sema mimi istaka nisikilize ma mahubu Mimi ninizariwa mkatoliki, nita uzo mkatoliki, istaka kusikia mtu mingi Ah, Shida Eh? Amin. Iyo ni nguvu isu kwa na nivdamu naniya Lakini, haya tunoyongerea mengine ya kina yokobo, kipigana mereka na marika wabana na nini. Ni taswira ya maisha yetu ya kila siku. Ngufu katika maisha ya kila siku. Uwe wambie, usipo weka ngufu katika familia yako, neno na mungu haritaka. Wakati mgini mimi mikona pambana na watu kwa ya familia yako. Nikusuri neno na mungu likai. Eee, unatumia ngufu. Just so the tension comes eventually. They grow their business. That's where they've spent that day. Your mom told them it's okay where they're doing it. Yes! What does too much of you like? If you don't have a husband, one wrote it. Actors are aware of those things that you Ni, ni kwa nguvu zangu, ni zangu ni naweza <tos> eh, ni kaingia kwenye ufanu mabinguni Ni kitubuli za mizangu ni kafanya ni siyo hiyo ukelewa hiyo Potoka pekea kwa siyo mimi hini kufundisha eh E Ninjo kufundisha ni kwamba Ngugu hini usika Ni kule utayari Ni kule kujongea katika eh, Mazabagu ya buwana Ili kusudi wakova lio kuandalia Bure huna fedha una nini Uweze Uupokea kama maji Azima nita kipokea kikombe chawo Lakini sio mimi niyo kitingineza Sio mimi niyo chagua ratha Mimi kazi yangu ni kupokea na kukinga Amen Kini maisha kila siku unibidi Mamba ya mungu Hata maisha ya dunia Wewe wamea hata veo Kono hatu wameo wana veo veo ni nguvu Kiacha mambo kualibika sasa hili Kini seme kuba ni nguvu tayari somos antigos kitabu tabu m m m somente m tango ali o gugu cá tu tu é me fano matá o cumi natano chove Nimesema atayo kumi Ya kuminatano saa Yesu waka undoka huko wakaenda kando Wakaenda kando pande za tiro na sidoni Na tazama mwanamuke mkananayo Wamipaka ile akatokea Haka mpazia sauti ya gizema unirehemu Mwana Wa wadaudi binti yangu wa mepagawa sana na pepo Wala yei haku mjibu neno Na wanafunzu wake wakamwendea wakamambia wakisema Mwacha indezake kwa maana anatupigia kirele nyuma yetu Anapigia kirele nyuma yetu Akajibu akasema Sikutuma ila kwa kondo waliopotewa nyumba Israel Na ya kaja akamsujudia akisema Mwana unisaidia akajibu akasema, si Sivema kukitwa chakula chawatoto na kwa tupia Akasema di obwana lakini hata mbwa hula makombo ya angukayo mezani pa obwana zao Ipo Yesu wakajibwa kama ambia mama imani yako ni kubwa nawe na iwe kwako kama utakavyo Akapona binti yake tangu saa ile Uyu mta likuwa na nguva likuwa na nguva mama Unatahu ni ambia likuwa na jawa kupigia mama Ni nguvu za rohoni Huitaji misuri mingi Uuteka ufalma Uyumutari uteka ufalma wa kristo hakuuteka Hali uteka lakini ni, ni, ni kuwa kinganganizo Hali anza haka pika kerele bila kuona haibu Kwa se hiyo peke hake likuwa ni haibu Lakina hawa mza mza jaba Pana mkubasa idie Kwa anza hakujibu Yali wajihulize mtu na msalia mtu akujibu, Hafu nendelea kumwomba kitu Hase habali ya leo Kutana kuangalia Naomba unaonyeshe njia ya kwenda self. Sasa hata salamu si hajakata, mekatao kwa ke. Lakini ni bidii. Yesh alikuwa anapima, anatuonyesha na toa kwenye kiwango cha bidii ndogo kwenda kwenye kiwango cha bidii ya juu. Na huu mfano ni mfano mzuri na akatumia mtu mdaefi. Eh? Unaoona watu alizozipitia yule mama? Kwanza anapiga kelele, watu hajibiwi. Baa daa akina Petro wakataka akatishwe atasemwa em msaidie mpe anachoomba au muondoshe lakini mm hii -hmm. kelele imetosha hatutaki tena Yesu akasema mimi si usiki naye huyu usitumani huyu si nimetuma kwa, kwa watu wengine huyu siwa si si yani simtambui ha, aniuzue mimi Uye mama ka Aka ni saya dia bukan ni saya dia atau kemain you sura ini ingkis itu ni adik itu ibu. Aka saya mah siweh sini kat cuka cakulah cawat si i cakulah canggu kambu? Aka saya mana ini sesampai? Kau ni nakula makombu ya jadi aku kenyang begu. Kwa ni yale makomba, wale buwana watayawo, kuta wa yale, simbwa ndo watayala, e. nipi hayo alio unoka mpimbeni. Nasa kasema wewe, na iwe, kama unoka. Na kwa kishia huyu mtu wa, ukiacha kwamba lipata mujiza wake pale, lakini pia aliwakolewa. Ile imani likuwa ni imani ya wakofu. Falimu ambinguna kaupata, na hakuwa kwenye orodha alikuwa ni mtu wa tido na sidona, na tiro sidonu. Uwe wamea, hata ukua mtu kama bibi pa. Au kijena mdogo mdogo kama yu. Au yoyote yule. Unawezo wakua na mamlaka makubwa na nguvu na bidie meneta Yesu Christ. Ayo Yesu Christ wa ushukulika watu wa daifu bibi na ni somo la siku nyingine. we pereka na misuli yako ya juu ya kiroho eh mimi unakumbuka yule waye matao 19 pale mtu mmoja kama yeye anifanye nini mpate kusema una sio amri hadi amri zote hakuna nata moja hata tangu niko mtoto zote niko safi kabisa ni yaani marangany si na sasa sasa kama unahitaji sasa unaniuliza chaniko acha moke naona kinachokupa kiburi una mali enda kauze zile mali yafunjwe wae wae mali zangu niguse jamaa kaondoka zake yule mtare kwa mpungukiwa nini alikuwa kijana kwa na utajiri inawezekana alikuwa ana maarufu alikuwa na nini lakini havikutosha kumpeleka kwa Kristo huyu mwanamke mjane huyu ana kwa mfano kwa taifa zima kwa dunia nzima na kwangu na kwako bidii yake katika udhaifu wake bidii yake katika udhaifu wake Kusome katika malko ma Malko 5, 20 Na 5 Mbaka tasina Na ni haraka Tuende haraka haraka haraka haraka Malko 5 25 na 75 Malko 5 25 moja mwenye kutoka damu wa miaka kumi na miwili Na kuteswa Mengi kwa mikono ya matabibu wengi Ame galimiwa vitu vyote Alivyo navyo Kusimfaye hata kidogo bali hali yake ilizidi kuwa mbaya haliposikia bali za yesu alipita katikati ya mkutano kwa nyuma haka gusa vazi lake maana halisema nikia gusa mavazi yake tu nitapona mara chemchime ya dami yake kakauka na mamu mengine nendele apaka hesa kasema ninane ya menigusa nguvu zime nitoka manamika kasema mzee usiwe wa mimimi nipo hapa nifanche hesa kasema ninatakao nipongezi bidhi ini bidhi He Uwe wame uye mtu haikuwa meenda kwenye hospital Ha meenda muimbiri, ha meenda agakani Ha meenda mwagazani, ha meenda nini Ha nasema elaki likuwe mishari wa yote Yo hii Believe me, ni narijua kwa vitena Kuna watu Ni wateja Wa hospital Kila anachokipata Ana mwagostali Anatibu magonjo mbao hayapo Hei, natibu pressure Natibu moyo Nafanya ni ni, nafanya ni ni, ya ni anakku ni, ni Kuna Nugu zake naonekana washa mpeleka kila sehemu Amna msaada Wameenapaka kwa nakitari bingwa Mana nakitari wa india wamekujadare Kila kitu wame Wadae wakasikia kuna yesu mitani hapa Mtu hatemei Waka mbeba kwenye kini machela Wana mfikisha pare wanakuta watu Wee ya kuni ni foleni mezidi Wakasema sasa yesu watu mpati Nakisha unoka hatu voni tena Anayina kuingini Walichofanya walitengeneza ngazi bara kutengeza ngazi wakapanda juu ya bati Waka ondosha Nafikiri walisema kwamba huyu mtu anapo ubilia, Ili bati tutalilipa lakini huyu mtu wakutani na yesu Leo leo Wakatoa vigae Wakashusha kile kitana kikadondokea Sebuliana nalipo kwa na ubiria yesu Yesa naono Mwiri unareku yes, Alivuangaria mani ya sema Hii imani Hii didi siyo ya kawaida Watu jama wako tahari wangarimike kira kitu wakini mtu anifikie primeiro tu acapona a godoro beba hilo hilo pita cati cati nena juba puxa pona na gente está a pensar nisbi di ah o of course eu me ni eu gosto a fornei sem eu não gosto a ter outro alternativo se em ruka kumi na nane kumbuka sita ifungua hiyo lisame poko kuna mwanamke ambaye kwa anadai haki yake kwa hakimu yule anatumia neno kali yeye sikupendi hakimu kia yule mwanamke mjane akaenda anafikiri kwa anadai milazi wamemnyang'a wao wamemzulumu mali zake anaenda kwa hakimu mara akuta kimamelala go go go jamani hakimu yule mama amerudi hakimu mara nsipo mara na sabini baadaye akasema jamani tweni mahakamani mpe yake yake nimpone hii kelele hii ni mitosha akaenda kampa yake mara oka pata na hakimu akapata nafua ya maisha neno mungu ninataka tu mungu anasema tungangane bidii unaweza nisikilize wewe unaweza ukaenda ukakutana na labda una kiu ya mambo ana Anakudangani Asikuatisha tamaa Anasiku nyingine Yalibu na muingine Lakini pia usimipe roo yako yote Roo yako itoe kwa Yesu Kristo Sikia anacho kisema Anasema mafari sayo Wamekaka tika githi cha msa Yoyote watakayo wabia ya sikieni Lakini kwa jinsi matendo msieneni He He mtusome eh, Mithari kuminanane Kipikini tapiki nasema bada kuchukizwa na legen legen leo kuko kani sani umenjiza kamu kama moya kwenye leo karuhu kako, kako, kako kwa dhaabuni asubuhi kwa ya nina nina nina nina nina nina nina nina nina nina nina nina nina nina nina nina nina nina nina nina nina nina Mithari kumi nana tisa, mithali uh, kumi tisa nasi Yeye na anza ma yeye na katika kazi yake, ninduguya ke alimuharibu. Ugeni nini nyingine ma mtapanyaaji? Mungu ana na watu wazibu wazibu, walege walege, anza ma. maisha ya uvivu na uharibifu <laughs> jana ni huna ka video kwa mtanoka na chikesha kidungu <laughs> sinjini kaeleze sinjini kaeleze kana wahusu sasa hivi vio vingi vya Tanzania uvijiana wako wana anza waka wako anza wana anza anza mm. so, wakianza alimi wanakujana maisha wanaaza kumaisha ya utu uzima ki ujubla nikaona vijana mingine wale waleo kwa naendelea eh first year Festia? yona ya waleo kwa mekunjwa juisi wakaacha silimu ya ene mekunjwa kama nani? Na pafu mbili tatu katupa pale maji ya ene unakunjwa tuki hamna chakshari huku ya kunywa soda ukahacha nusu zaidi ya robotatu tatu lazima huku maisha ni ya kupambana na ukio na ukiona kahera unaviele hata kama unaweza wakula wa kula kesho na katunza au juu ukimaliza maisha wapi hii yakufika unakunywa kajusi juice wa juice kama ina kama vile kama sielewi imekuwa flat anasema hapana unakuja maliza najaosema ni nini Ni uharibifu, uharibifu. Anasema, tabia ya kuharibu, haribu vya kula. Kuharibu, haribu vitu. mara kuhunja vitu. Ile inaenda sambamba na tabia ya uvivu. Amen. Kasa impacti yake ni uharibifu. Uh, ni ulegivu. Hey. Yeah. Emme, emme, some, some mubiri tisa kumi. Anasema ya, mubiri tisa kumi. Mubiri mlangu watisa. So, Muzari ulewa. Kwa kumi Mubiri Ni kitabu kinachofata mithali yako Anasema hivi Lolote mkono wako Utakano pata kulifanya Ulifanya kwa ngufuzako Kwa kuwa hakuna kazi Wala shauli Wala marifa Wala hekima Huko kuzimuenda kwa wewe Anasema Maada muna mda mfuko kushiduniani fanya vitu Kwa ukamilifu wako Lakini kuna hivi é, não, o nafanya como fange, apana mungo na tacca o water bom, o Dunia aí já compende a sano tu am dunia a legue legue, lá que nem mungo, e muda o na dunia Eh. Anasemaje lolote utakaloataka utakalo pata kulifanya ni KBD. Aachana na mambo tu ya ufalme wa mbinguni, hata maisha yetu ya kila siku. Fanya kwa BD. Eh. Anasemaje? Hata hata, hata kwenye ufunuo, hata kama ni jambo baya, anasema ukiamua kufanya mambo mabaya, yafanye kabisa ijurikane yamekuwa mabaya. Sio unafanya mabaya alafu unafanya kidogo mazuri na nini? Yaani unakuwa kama unatanganya ufugufuga pana assim watakatifu atacativa o atacasso é jurídica não é ou a ou a tende ou a eh eh na watch na mesma estaria mzuri sana Emiya mwishoni mwishoni mwahire milangwa Emiya Ana sema Emiya robaina nane Musari wa kumi na sema Emiya robaina nane kumi Na alaniwe mtu afanyaye kazi ya bwana Kwa ulegevu Umi sani unakulani hapa ulipua unakubariki sana Nambu ya mungu Emiya unasoma neno mungu Na sema Kwa? Kufanya kwa bidi. Of course mungu ni mungu mwenye rehema nyingi. Nisema nyingi na sema kama mungari ya sabu yetu. Nina adange si Hata mwina ya kubini kwa bidi. Lakini yote katika yote mungu natutaka. Nia na makusudi na matendo yetu. Yawe ni katika kufanya nini. Kufanya vitu kwa bidi. Na hasa vile vile nyingi kune kwenye farma abikuni. Asema na alaniwe mtu afanyai kazi ya buwana kwa uregevu. Na alaniwe azu yae upanga wake usimu wake dami. Yani alaniwe mtanae hubiri. Haka injiri ya mafuta na sukari laini laini. Apana. Wewe in, in, hubiri injiri ile inayo jeruhi. Inayo tobo wajipu kusudi usaha umageke. <laughs> Njiri tunayo hubiri hapa wakati mingine ni ya majipu majipu. Eh kuna magika jifu, kuna magika usaa na na damu. Kwa sababu naikuwa kingine damu na usaa vinaenda pamoja. Ni unachumbua. Lakini kuna watu wengine, mnaenda kaisani mnaenda hata kama mtu alikuwa amejipaka choka, juu yake wanaenda wanakupaka mafuta na manukato. Maanae, kitakacho toka pole uvundo. Ni uvundo. Tuweza kuendelea na hiyo mstari, lakini alaaniwe mtu anayefanya kazi kwa mkono mbele. aniye mtabaye anazuia upanga wake usimage dane hapa haongelee upanga wa mwirini wa kuua watu kaka kongo anatutaka eharaposema vita yetu sio vya damu na ni vita vya rohooni ni katika kuomba kwa nguvu ni katika kwa nguvu hata ukisoma neno kwa nguvu watu watabaki na milia yao iko salama lakini roho zao lazima tuzifanye mtu Hata yushina tano utakumbuka kwenye mithali misali au mifano, mitatu, hali utuwa Yesu. E, wale wanawake, wanawake wanawali wale kumi wa tano wa pumbavu wa tano wa elevu, badaya kafundisha e, mifano wa, wa talanta watu talanta tano, talanta mili, talanta moja Tafana ya limaliza na mfano wa kubangua kondona mbuzi Mfano mitatu Mikubwa kwenye mataya Ita mtu likubili kwa nema mungu Marambili Sasa mfano mmoja ule wakatikati ule Katikini mitatu Ule watananta Mtu aliepewa kumtano Alireta nyingine tana Haka sifiwa Aliepewa mbili Alirudisha nyingine mbili za, fa za faida Zikawa nene Haka sifiwa Yule mmoja alilaaniwa na alihukumiwa litupwe nje kwenye giza anasema eh alisemaje anasema eh ondoka zako wewe mtuma muovu na na mwenye ule giv sifa yake kubwa ni kwamba alikuwa haleti faida kwenye familia mbinguo wewe wewe kumsho kwenye luka 13 kulikuwa kuna mti uliko umepandwa mtini umepandwa kwenye shamba la kwa ukaouza Mwenye shamba alimwambia mtu wa shamba akasema huu mtu huu hauzai cho hauna bidii hauna chochote kila nikija mwaka wa kwanza akula matunda nakuta maua tu na majani amepukutika mwaka nani unaooni unarudi mara anasema sasa huu ni mwaka wa tatu kata naomba jamani huu mtu tu opana kwa gharama hawatumeomba kwa bidii umefanya nini basi tufanyeje hem tu mfanyie manova fulani tuweke mbolea tuumwagilie tuupogolee Tuone mwakani, jie una, zaa. Usipo zaa. Sasa hapo tuta ukata. Toko saa. Iwa hoja sinafanana na hii. Ehi ni hoja ya bidhi. Nasema nini ni mewachagua duniani mene mkazai matunda matunda ya nadumu hata uzimahami. Ndiyo nataka tuzai. Hoja ya mwisho, ndogo kabisa. Mnumistami mitatu anasema. kabra ya Johanna. Yani agano la kale eh bidii ilikuwa sio kigezo kikubwa ilikuwaepo ndio lakini kwa habari ya vitu kama utumishi na nini ilikuwa haikuwa bidia mtu nitakufafanulia ndio swala so, nasema kitu tunasoma kinasemaje eh wenye nguvu ndio wanateka ufalme mwingi lakini somo liliokuwa naongelea Anasema tangia wakati wa Yohana mbatizaji Yohana mbatizaji ndie mubili wa kwanza kimsingu wa Kim agano jipia Alifanya kazi wakati wa agano na kale lakini alikuwa na ubili ya agano jipia Anasema tangia wakati wa Hana mbatizaji Mpaka nyakati za biblia mpaka sasa Falma mbingu na toko na wenye nguhu Sasa kwanini ni kabla Kwanina anaweka mpaka wakati wa Yohana mbatizaji Niki unatawa kufundisha hapa Na kufunga Sika matunailewa Kwanina ajasema tangu wakati wa Musa Bwana tangwaakati wa Isaya. Tangenyaakati za Ibrahimu, hapana, wa, nasema wakati wa Yohana. Ameza ni mhubiri wa uhubiri wa alianza kuhubiri habari za agano jipya kumamini Yesu Kristo, batizo wa maji na yale vitu ambavyo vilikuwa ni ishara tu kwenye agano la kale. Sasa Yohana batizaji, yani maneno unachoweza kufanua hapa naweza kusema eh tangwa mwanzo wa agano jipya ili na Kristo ili tunaloishi ufaru wa mbinguni unategemea una nguvu ya mtu. Eh hey, utayari wa mtu Eh hey. zamani ilikuwa tu ukizaliwa kwenye ukoo Ibrahimu wewe umeerithi mambo Ibrahimu lakini sasa hivi Unazuka kuzaliwa kwenye ukoo wa urithi ukacheza cheza ukapoteza ule urithi wenye wa kwanza atakuwa mwisho wa mwisho atakuwa wa hey. kwanza ndio nimesema Eh em Quanfano Ni kunyagano la kale wa makuhani Iyu kisudi kuwa kuhani wa mungu. Haikutegemea umejitakasa vipi. Umejiweka tayari vipi hapa. Naitegemea umezari dani ule ukowa. Wewe ni ukowa ya haruni. Ukisoma katika kitabu cha. Taesabu wa tatu wa kumi. Sita funguwa So hivitabu wala. Wa wa wa tota, Kwa kristo wala tatu kumi. Anasema, nani. Wa. Wa. wa wow. Nani Haluni Kwa hiyo Hili kuwa siobidia mtu hili tu ni birthright Ni haki ya kuzaliwa Ni kama ufalme Ni kama ufalme Lakini leo hii Mtu chukulie Kwa ufalme kama tungekuwa na ufalme Tanzania Au tukawa na rais Tanzania Mfalme kama ukuzaliwa kwenye kwa ufalme Uta kaa kwenye kile kiti Lakini sasa hivi na tegemea ukisima vizuli ukatangaza kampeni kwa badi, na katiba ikakuruhusu unaweza kuwa rais hata kama hukuzaliwa kwenye ukoo wa wa viongozi ndio ni mfano wa hiyo agano jipya ni ni haki ya, ya mtu sio jinsia alivyorithishwa tangiaohana wa wazazi ambaye anaweza kuhubiri hizo habari oh ndio kwa gano akanyeka kitu kilepo lakini hakikuwa sana na ata kusoma katika kitabu cha cha Walawi ama kwa kwanza msala mlango wa 12. Eh? Anasema waliweka makuhani ambao sio wenyewe sio wana wa ukoo Walawi. Na mfano. Kwa maana kwamba hata kama ungekuwa ni mwema, hata ungeosoma neno kaleelewa au kupata kibali cha Mungu asi gani, maadamu ukuzaliwa, wewe sio bidii ni jinsi ulivyozaliwa. Leo hii sio jinsi ulivyozaliwa ni bidii yako mbele za Yesu Kristo. Kwa tunesia hapa ungezo kusumata kwenye jakati na nini, lakini tutoesia hapa mungu wa mingu kwa nino hili. Nomba likafanya kazi, kama kuna sehemu tuliwa cha mungu, kwa nafasi wakati mingine ya kuyelewa, kwa kushukuru ubana. Na mba pala za matani na watu wako, wiki yote hili ya Baba tuwa katika kati ya tunako, na yote. Amen.